Я довго не міг заснути в сіній обічтата. Ліс дивився на мене з-під нахмурених чорних і грізних дубових брів і під моргу овлякаючи яскравими, неначе наче насправжніми, а з-позлітки зробленими зірками. Поруч, здається, за корчем крушини порохкували дикі свині. Пофоркував стривожено наш сивий, а якась пташина вигукувала не то скаргу якусь свою, Пташино не то закляття, що переходило в моторошний плач. Ніч дурманила мене пахощами, сідали на мої вії метелики, спи, хлопче, спи. Даремно. Дивного у цьому нічого не було. Я виростав дитиною полів. Мої тато наприкінці минулого століття вибудували хутірець у дубовому гайку з того ж таки дубового матеріалу, але навколо високої, теж дубового паркану нашого сетка на багато кілометрів стелилося поле. Звідси й пішло наше родове вуличне прізвисько поліні, тобто ті, що сидять на полі. Не чекано. Навально лісу у моє життя кілька років тому, коли я, поховавши першу дружину і оженившись вдруге, взяв дову олюнцю з великими сині-зеленими очиськами, що мешкала у власному ошатному будиночку, схожому на білий вулик, на околиці Львова, на тракті Глинянському. Хоч не хоч я мусів залишити всі вигоди центру міста, де я мешкав дотепер, і переїхав до молодої дружини – Жінки, я сказав би, лісової, лагідної, очарованої пошумом беріз і захмелілої молодим зелом. В трьох кроках, як говориться, від уже нашого білого вулика якраз і починається ліс на піщаних пагорбах. Хочу наголосити, що ліс на піщаних пагорбах за будинками на Глинянському тракті не є буреломним пралісом із непрохідними хащами, безкеттям – Одначе він, мимоволі диктує людям, що живуть поруч із ним, спосіб поведінки і відпочинку. І певною мірою забезпечує дрібні господарські потреби, як, наприклад, у березових віниках, без яких не обійдеться на подвір'ях, що тільки приписані до міста, а насправді життя тут триває майже по-сільському. Або візьміть маїння – лапасти і пахучі гілля, яким на Тройцю, тобто на Зелені свята – Маємо всі вікна і двері, брами й фіртки. Маїна має також бути встромленою у грядку коло хати, в ділянку на полі. Нині треба визнати, мало хто пояснить вам, навіщо уквітчувати маїнням подвір'я, а в хаті вистеляють на тройцю долівку лепіщем, чи, як іще його називають, татарським зіллям. Одні кажуть вам, що це, мовляв, робиться для краси і цілющого запаху зілля. Ще треті впевнені, що зелена гілка в стрісі Чи пришпила над цвяжком до стіни будинку Відганяє громи І мало хто знає, що ліс через своє живе пагілля Через зело приходить в наші житла І нагадує нам, що то він протягом віків Служив людям обороною, сховом і поживою А ще він зберігав тайни, в тому числі І тайну якогось там старого кларнета Ліс на піщаних горбах, дарма що обсотаний дротяною сіткою сусідського города, у будь-яку пору року зазирає мені у вікно. Коли весною в моєму саду, якби відмежовують мене від нього, ліс пнеться якомога вище на круті пагорби. І піднявшись моби на високій ходильниці, на кілька метрів вище мого саду, і вже звідти, з висоти, махає мені переможний привітно верховіттям, Дмев на вікно хмільним духом юного листя Або ж посилає тонку цівку пахучої гіркоти Розчавленого чобутом чи колесом зела Можливо й звичайнісінької кропиви Або ж сипле мені і сипле в кімнату Пригорщами соловіні співанки Слухай, бери їх у долоні, в душу Бувають у моєму вікні і більш прозаїчні лісові гості Сороки, горубці, шпаки Котрогось весняного ранку до мого вікна підступив зазвичай лякливий лелека, що було якось не по собі. Сибатий птах безцеремонно всунув дзьобу відкрите вікно і крутив головою вправо-вліво, обсервуючи безбоязно мій скромний робочий кабінет. Що він шукав у мене? Об хотів спитати? Я й не поворухнувся, завмерши за столом,